That's mine i bé, falten 10 minuts per acabar el nostre programa el que fem és una altra entrevista musical Gisca Gertrudis, considerat com el grup que ha revolucionat la rumba catalana fusionant-la amb altres ritmes com el rí el llatí o la cúmbia presenten el seu tercer disc d'estudi i el segon que es distribueix en la totalitat de l'estat espanyol. Ha sigut precisament durant la precampanya i la campanya electoral de cara a les municipals quan el grup de la Garriga ha publicat política de rebella potser és una manera de proclamar la millor política és possible és la festa i nosaltres a la Parlem amb el Guitarra i veu de Jartrudí, Xavi i Urans. Molt bon dia. Bon dia. Doncs uh, quina explicació hi ha darrere d'aquest nom de política de revitlla? Doncs res, pues, eh, el nom esquerre està pensat per... Bé, ah, no, pues, per enriure-se en els polítics una mica, i eh, de tota la moguda d'aquesta barbanera de... de les municipals que estem vivint. Bé, ja no només en el nostre poble, sinó en tota la ciutat i tot això. Clar. O sigui, que heu triat uh, conscientment de la data on sí. triava. no? Va ser una mica així, també. un nom que sortia també per, per la nostra manera de fer. La nostra feina és és portar la pervena a cada poble, a cada ciutat, però a la vegada també hem veure que sortia per aquestes dates i és una mica de, de la, la, la rialla aquesta de precampanya i una mica de sanitat pública, saps què vull dir, de ja. San, sanar ja una mica l'espai aquest que embruten una mica polítics amb la seva manera de fer que és més espectacle que no pas política, no? Uh -huh. I, que, I alhora que ells estan fent una, una cosa que és més espectacle que no pas política, vam dir, nosaltres farem política de barbena, que és el que realment és això. I, I llavors reivindiqueu la festa, això està clar com sempre. Sí, sí, reivindiquem la festa com a, sí, sí, com, dit, com a sanitat pública. A les vostres esquenes han de dir que teniu uns 400 concerts però no només a Espanya, sinó a Holanda, Bèlgica i França. Sí. Uh, com funciona la rumba catalana fora de les nostres fronteres? Pues funciona d'una manera tan bona i una rebuda supermaca a part del que és Europa és un gènere que, que, que, que la gent estima i a més a més nosaltres el portar-ho també amb, amb el que és una cosa que es poden identificar bastant amb el món del rock com és un baig, una bateria i una guitarra elèctrica mm -hmm. uh, els hi és molt, molt famili. familiar o sigui, sempre tenen aquest punt de que és familiar no? el, el punt de fer, entre cometes aquesta cosa que es diu fusió sí. uh, els hi és molt, molt maco i a més a més amb el tema del violí doncs portem una cosa que és com, com més nova, no?, i la gent la rege de manera super, super sana, també. Ah, com ara em dius, doncs, el vostre grup, ha part de tenir la guitarra, que és la característica principal de la romba catalana, doncs feu servir al altres instruments. Ah, quina era en un origen la musicalitat que buscàveu? Pues el, la, la que hem trobat amb aquest tercer disco, amb totes les cançons, que és la de la guitarra espanyola fent ventilador amb el ritme que hi hagi, o sigui, si hi ha un ritme més funky, si hi ha un ritme més reggae, sempre la guitarra fent ventilador, fent aquest tum chaca un chaca i amb el violí, no? Mm. I les nostres tres veus en allà fent, fent, fent coros. És la, la, la, la força que, que li podem donar a les cançons i la identitat que podem trobar sempre en els temes. Ara em feies referència a la paraula fusió, eh, també a l'altra paraula que està així com molt de moda, que és el mastissatge. Creus que això de la fusió, o mastissatge i tot plegat, s'ha convertit més en una moda que en una realitat? Bé, bueno, clar, també sortim d'un món en què, aviam, de fet, la roma catalana en si ja és una fusió, no?, perquè agafa diferents coses de diferents estils i, i les mescla amb el que és una... Unes gent que feien flamenco i que de cop i volta, aquí a Catalunya passen de fer flamenco i fan un gènere nou que no té res a veure i que imita una mica tota la, tots els mambos i tota la moguda aquesta que ve de Cuba i comencen de fer la rumba catalana. Vull dir que això ja és fusió, no? Ja, ja és un tipus de fusió. Però el que fem nosaltres, que, que fan molts altres grups també, és que de cop fan un, un ri, com de cop i volta fan un funky, com de cop fan una salsa... I, i bueno, això sí que és més clar, però no, no crec que tampoc sigui mestilat, perquè el mestilat ja existeix amb el, buah, jo que sé, amb el blues, o no? amb el i sí, una cosa que és de moda i les modes tenen aquest perill de que tenen data de caducitat no? i això és una, una cosa xunga no? per nosaltres lo, lo maco que està passant en aquest perill espero i desitjo és que la rumba catalana comença a ser una cosa natural i normal no? i que aquests grups siguin ja, una cosa natural i normal uh -huh. com, com és la música anglosaxona no? uh, hem de dir que la vostra música doncs, com estàs explicant ara és un exponent, un exponent clar de renovació però suposo que tindreu també els vostres referents clàssics, no? Sí, sí, clar. Com quins? Bueno, no sé, el mateix Sargento García, no? Sempre són un referent, uh, gran silenci, grups d'aquestes bandes molt salseres, i, i a la vegada doncs que et poden... Bueno, més que referències, de vegades també tens el punt de, de tenir... Ganes de fer coses que, que has vist que, que et feien trempar, no? Que era com concerts que, que començaven en el teu poc sortir, uh -huh. com el Gato Pérez quan mania la Garriga, i gent així que veies que eren un, un tipus de concerts i de directes com el sabor de Gràcia, que, que, hòstia, que et donaven un, un punt de dir oh, jo vull pujar un escenari, fer ballar la gent, fer viure la gent com, com viure jo, saps? Uh -huh. I això... És que no tenem de fer trampar i, i, i, i pujar els escenaris fins aquesta moudada de Gertrudis, amb, amb la rumba, amb el violí i tot això. Ara en hem parlave de sabor de gràcia, però també per a fer aquest disc heu comptat amb múltiples col·laboracions entre ells los Manolos, sabor de Gràcia, Padoners i altres com han sorgit. Pues han sorgit de l'amistat i del d'anar fent aquesta comunitat rumbera que estava parlant, mm. i d'anar amb el cas de Sebor de Gràcia han parlat de col·laborar amb ells en moltes coses que el psicozòl cantant han anat portant a terme, tant sigui la Fundació Rombacar, tant sigui el seu disc de, de Sebor de Gràcia que fan de la nova cançó històries per reportatges que hem col·laborat junts i amb els Manolos també ha sigut també un que vam tenir a, a Figueres que vam anar col·laborant amb ells a, a unes cançons que van fer a l'espectacle aquest de l'acústica i doncs ens hem reunir vam fer, i ara estem fent uns, uns vols conjunts amb els Manolos que fem un tribut a la rumba catalana i en Pau Danés va ser perquè a la gira passada vam tenir el seu bateria mm. tota la gira passada hem tenir el bateria de Jarabé de Palo i el que un pare no ens parava d'explicar històries del Harabi i de, la, i, de la, i de les vivències que teníem que teníem en Pau, no? Clar. I ens feiem molta il·lusió que, que vingués a, a col·laborar en Pau i si, si vam donar allà el seu estudi de Bedland va haver-hi molt bon rotllo, molt bon feeling i vam i aquesta moguda, que és l'Ara Vinc del Lloc, un tema supermaco que ens ha i que la gent s'ha agradat molt. Doncs aquesta i moltes altres cançons són les que apareixen en aquest nou disc de Gertrudis, que quan us podrem veure en concert per aquí prop? Doncs pues per aquí, però no sé, el uh, que sí que sé és que tenim una web on, sí? on, diu, on diu tot el ah, que farem. Més perquè, útil, no? Sí, perquè ja, quan passes els 10-15 concerts que tens, ja no recordes gaire bé... Clar, normals. ...les dates, i com que hi ha una trentena de concerts, doncs es poden veure a la web, que és www.gertudis.com i serà més fàcil per a tots. Molt bé. Doncs Xavi, que moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, Deu. molta sort amb aquest treball i que el neu difonin tota l'alegria en aquesta època de campanya i de polítics, eh? que vagi bé Javi a Adeu. Adeu. i nosaltres acabem el nostre programa precisament amb una canç cançó de l'últim disc de Gertrudis que es diu Mundo Uwaka i així ens despedim fins demà fins demà ja sabeu, es que a partir de les 10 del matí que vagi bé i és es que cantando por la mañana y es más largo el atardecer y es que el sol tiene un reloj que yo no sé por qué tiene 13 horas más para atardecer Un minuto es una hora. Dale, dale, dale, dale. Cuando lloverá mi techo, cuántas horas van a pasar y a saber cuándo volverá. Quinta pero mulata sin prisa que mata, tiene el mundo agua, un segundo es un minuto. Y un minuto es una hora. Cuando yo a mi techo, cuántas horas